hit till er. God morgon, god morgon säger vi här från Radio Nordens svenska skybarometer D10 som den här veckan presenteras av stereospecialisten i Stockholm Östermalms radio på 98.13 den glada butiken. Och här är Kai Karlon med veckans D10-lista. En lista som naturligtvis, och lyckligtvis ska jag väl också säga, med tanke på våra lyssnare, ser lite annorlunda ut än förra veckans. Det är som vanligt lyssnarnas brev som ligger till grund för den här listan, plus förstås alla söndagssamtalen i telefon. Och även idag har ni chansen att efter det här programmet sluta ringa till oss och tala om vad ni vill höra nästa söndag. Papper och penna i beredskap alltså med tärskap. På tal om brev så växer brevskörden till det här programmet vecka för vecka och det tycker vi naturligtvis bara är roligt. Det är ett kärt jobb att gå igenom alla lyssnarpost och i det sammanhanget vill jag gärna säga till Ellen Falk, Toftvägen 11 i Bromsten, att vi går verkligen igenom alla brev. Så hennes farhågor för att vi kastar breven i papperskorgen med samma är verkligen obefogade. Men vi har ett önskemål i fråga om breven. Vi vill gärna ha dem senast på onsdag för att i tid hinna spika listan som ju sen också ska tryckas. Det är ju som vanligt ganska skiftande önskemål i fråga om skivor som de tio-lyssnarna har presenterat oss. Och som vanligt måste vi väl göra en del lyssnare lite besvikna genom att inte just deras önskeskiva har kommit med den här veckan. Men kära ni, var inte ledsna för det. Varje vecka kommer det alltid en söndag och varje söndag brukar det komma ett i tio-program så chansen finns alltid. Den här veckans lista ger åtminstone ett exempel på en skiva som röstas in på det tio-listan men som inte slår till riktigt första gången utan tas bort veckan därpå för att sen komma tillbaka på ännu bättre plats. Så visst kan det vara spännande med en sån här skivbarometer. Telefon var det. Som vanligt har vi två telefonnummer som ni kan ringa till efter det här programmet slut och tala om för oss vilken skiva ni helst vill höra nästa söndag. Och de två telefonnumren är som vanligt 11 60 00 och 20 60 00. 11 60 00 och 20 60 00. Och där svarar vi åtminstone två timmar framåt, alltså till klockan tretton. Nåja, känner jag er och ert intresse för det här programmet rätt så lär vi nog få sitta och svara lite längre än så. Och det gör vi verkligen mer än gärna för vi sätter stort värde på den direktkontakten med lyssnarna. Den här veckan st dyrprogram presenteras som jag sa av stereospecialisten i Stockholm Östermalms Radio Linnegatan 13 den glada butiken. Det läcker ju mot jul och det innebär ju också bland mycket annat alltid en del julklappsbekymmer. Men ett besök hos Östermalms Radio ger er verkligen många fina tips. Jag vet det för jag har själv har ju varit där och både tittat och hittat. Och handlar ni julklappar hos Östermalms Radio behöver inte alls bli dyrt. Jag kan tala om för er att hos Öster Malms radio kan ni köpa transistor mottagare från 74 kr. De har bandspelare från 295 kr och band finns det från 6 kr. Nej, inte behöver det bli dyrt om ni handlar hos Öster Malms radio. De har förresten lovat att just för de 10 lyssnarnas skall hålla öppet för demonstration idag söndag alltså mellan klockan 13 och 17. Så ni är hjärtligt välkomna ner till Östermalms Radio, Linnegatan 13, den glada butiken alldeles vid Humlegården. Men innan ni killar ner dit ska vi alltså spela upp veckans tio svenska barometerskivor för er. På tionde plats hittar vi en sydamerikansk dans. Jag vet inte om Monica Davidsson, Barbro Ek eller Marianne Axels dotter har dansat den, men önskat skivan har de i alla fall gjort. La Pachanga med Bob Ellis. La bachanga, my brother do bachanga, my sister do bachanga So under Rio's shrine, or there surrar la bachanga En fluga på tavernor i Sydamerika Kom senyor och senorita Eldet dansar dom och Chic to chic, nej nej chiquita Take it easy, silly love and Hurra purr la pachanga La la la la pachanga Ole ve la pachanga Ole, ole, ole La bachanga, ole la bachanga, ole ole Ah mamma du la bachanga, pappa du la bachanga My brother du bachanga, Emma sitter och tar du bachanga Alfredo han slog armen om livet på sin karmen Som eldet hävde varmen i Sydamerika La pachanga la la la la pachanga volle bella pachanga volle onnele ye la la la la la pachanga pachanga Changa la la la la la la la pachanga. Hon är väl att pachanga. Hon är hon är hon är pachanga. På 9:e plats hittar vi en annan debutant i det här sammanhanget. Det 10:e är ju eller i varje fall har vi försökt att göra det till ett program för hela familjen så här på söndagsförmiddan. Och därför ska jag låta fru Lilli Olsson i Abrahamsberg representera alla de lyssnare som skrivit och ringt och önskat att den här skivan Fri Olsson skriver att även för oss vuxna är den här skivan rolig att lyssna på. Och det gäller alltså Gossen Ruda med Little Gärard. På oh, Gossen Ruda, på oh, Gossen Ruda Gossen Ruda i hela staden sätter skräck På oh, Gossen Ruda, Gossen Ruda kan alla skivor räknas sträck På oh, Gossen Ruda Lis man mestrum tjennste kask, med gossen ruder by og rask I på, och målat gul og blå. I skolan gi kan Gaska många år og hela lærar har Sendan deshaft gråa hår Redan på morgon Blev man lette nervø När gossen rudas pama snok i Orient sletes øs. Gossen, rudar, Gossen Ruda, han sätter skräck i hela stan. Gossen står i ett gatan hela dag. Gossen Ruda. Och posten fick han jobbets lag, men det blev bara någon dag Der öppna han vart enda brev og läste vad de skrev. Sen tog han plats som måste bringa på promoté men det var mest en slump om några varor hängde med Och allagator kom en som en vind och slängde av ifarten ett tjockt ek vid någon grinden Gossen ruda han är mot flickorna inte mer Gossen ruda Gossen ruda mot värjet ösade bort som sten Gossen ruda när det bubbio följer så dalar hun hans dyra plått hon själv har köpa en biljett på främre schastparket där han är artig er det bare våg Han hjelper frøken Susegård Att hitta til sitt tåg Han står och vinkar Men sin keps i hand Hon skulle til Karlskrona men Hun kom til hernesan Gossen ruda viggar fram där han er Gossen ruda Gossen ruda trivs bare Da han får slå dank. Så snart han på ett jobb blir sur Han rökar arbetsplatsen sur Så att det alltid står på fem För då får han gå hem Jag talade om julklappar förut Och det där är ju alltid besvärligt Särskilt när det gäller att köpa julklappar Till personer som man tycker att de redan har det mesta Men kanske ändå Bandspelare Förekom ju numera i allt fler och fler hem Och de som har en bandspelare Har ju alltid behov av band Och det är verkligen ingen dyr julklapp Hos Östermalms Radio Har ni mycket i bandväg att välja på Från prislägen på 6 kronor Östermalms Radio har Dessutom landets första bandshop Och där kan ni bland annat Lyssna på en hel mängd färdiginspelade band Både jazz, klassisk Och populärmusik, också i stereo Östermalms Radio Är alltid först med det nya var antingen ni bor på norr eller söder i öster eller väster har ni bara en enda affär mer speciell bandshop och det är Öster Malms radio stereospecialisten på Linnegatan 13 den glada butiken. Och på 8:e plats i de 10-listan ligger den här skivan. Telefonleddes önskad av bland annat familjen Lindblom Sandgatan 25B i Enköping och fru Elvingsson Ölandsgatan 45 i Kalmar. Det är en gammal bekant för er tio lyssnare. Violetta med Karl-Otornhaven. kring drömmande vita hyl sträter du sända skärmen sitt hus Takk some tea På sjunde plats finner vi den här melodin som bland annat Kristina Pettersson i Hägernes angav som sin speciella favorit när jag talar med henne i telefon i sensändas. Förlåt att det handlar om tårar, sjungen av Lilly Berglund. Östermalms Radio är ju en affär som gjort sig känd som stereospecialisten, men hos Östermalms Radio hittar ni också allt ni behöver och önskar er i fråga om både gramofoner, bandspelare, radio och tv. Och vill ni ostörd i lugn och ro prova, någon av apparaterna går det också för sig. För Östermalms Radio har ett särskilt provningsrum där ni kan, om jag så får säga, lyssna ut just den apparat som passar er själv, ert hem och era prisönskemål. Chansen till god musik i varje hem till vettiga priser, det är vad Östermans radio går in för att erbjuda sina kunder. På sjätte plats i vår barometerlista återigen en gammal bekant och den har också sina trogna vänner bland andra familjen Eriksson på Täljstensvägen 9E i Uppsala som kommer igen vecka efter vecka med sitt önskemål att få höra Lasse Lendlund sjunga om min pollover. Men ja, bær den ändå så ty När jag bær den Tänker jeg på deg Ty du, du gjorde den En gang just åt mig I påloven Sitter doften kvar Av parfymen Du elskade og bar Og jeg Tycker allting er som for Og du Kommer mot meg indur men så vaknar jag på n ytter drömmen jag är ensam utan min vän och jag fryser fast en jag har på loven och längtar till drömmen igen igen min pullover fick jag av dig därför är den så värdefull för mig og på loven er det som ikvar Av det drømmar vi båda en gang var så vaknar jeg på nytt ur drømmen jeg er ensam utan min venn og jag fryser fast en jeg har på loven og lengtar til drømmen igjen igjen min på loven fick jeg ut av deg derfor er den så verdfull for meg og på loven det är det som är kvar, av det drömmar vi båda en gång var, av det drömmar vi båda en gång var, av det drömmar vi båda en gång var. Ni lyssnar just nu till Radio Nords och lyssnarnas svenska skivbarometer D10 som spelas upp varje söndag klockan 10.15 till 11.00. Den här veckan presenteras programmet av Stereospecialisten i Stockholm- Östermalms Radio på Linnégatan 13, Den Glada Butiken. Om ni har en svensk skifavorit som ni gärna vill rösta in på D10-listan- så kan ni skriva till oss under adress Radio Nord Stockholm 3- och märk kuverten D10. Och vi vill som sagt gärna ha de breven senast onsdag. Ni kan också ringa till oss idag efter det här programmet slut- ...på telefon 11-60-00 och 20-60-00. Och där svarar vi åtminstone fram till klockan 13. På femte plats har just en sån skiva nu hamnat som tidigare var med en gång- ...men som sen kom bort. Nu är den alltså här igen, tack vare bland andra Ragna Perneborg- ...på Industrigatan 21 C i Nyköping. Regniga natt med Anna-Lena Lövgren. Som en smalt røstløs gang Som den ensamme steg Utansløt Himlen fæller sin tår Som tar bort varje spår Efter oss två, Som gick her forut nämnde en bandspelare för en liten stund sen. Har ni egentligen tänkt på hur mycket kul man kan ha med en bandspelare? Ni kan ju till exempel spela in det 10 och andra musikprogram som ni kanske vill spara på för att spela upp igen vid senare tillfällen. Med en bandspelare kan ni ju helt och hållet komponera i det musikprogram själv. Dessutom ska man inte glömma bort nyttosynpunkten. Vi språkstudier till exempel och läxsläsning är bandspelaren till ovärdelig hjälp. Jag har en god vän vars son tog studenten i våras och han ansåg absolut att den vita mössan till stor del klarades tack vare just en bandspelare. Och en bandspelare kan ni köpa mycket billigare än ni tror. Östermalms radio har bandspelare från 295 kronor. Vad sägs om det? Nummer fyra på D10-listan får väl också säga civismån vara en överraskning. Den har i varje fall klivit uppåt och åtskilligt sedan förra veckan. Och till det har bland andra Ulla Johansson på Lövgatan 12 i Linköping bidragit. Liksom nummer 338 Larsson på Gålöö-basen. Rolf Bergqvist ombord på T103 Polaris. Och fru Frida Boström på Nagu. En av de största öarna i Åbos skärgård. Ett särskilt tack för resten till familjen Boström för den vänliga hälsningen till det tio-programmet. Och här är skivan. Klang min vackra bjällra med Lill Malmqvist Klang min vackra bjällra, allt vad du förmår Nej, aldrig, aldrig, aldrig har kärleken för små Varför suckar det så tungt i skogen En blika sjön, en lugn så grön Derfor hennes koste var rett mogen Hun spant Det nu rakt mot skogen Hei hopp, hei hopp Min såker tog Klang i vackra bjellida Allt var du förmår Men aldri, aldri, aldri Du faller teodon Varför inte kyssa bakom logen Det han ej Åh nej, Derfor han vil henga bakom klogen Der var tar sin så tar erta all is in song god nummer 3 i en tidigare segermelodi. Den har alltså tillfört den här artisten ett Radio Nords hedersskep och bland de som alltid hemtar den som favorit är Majbrit Pettersson på Göstdam 3:e väg i Bromma, Lena Karlsson på Skogsvägen 2 i Södertälje och herr Ernst Jansson i Örje. Många av lyssnarna har också röstat på en annan sång med samma charme, Långe, unge man. Men just den här skivan håller alltså tredjeplatsen den här veckan. La Paloma med Tommy Jakobsson. En dag Kanske kommer jag ej tillbaka som förr En dag du var så vit og flyger hjem til din dørr Du vet at til deg jeg sender med henne bus. At du ble min enda kjærlighet, mitt hjertestru att öppna ta henne till din fan Min kälv vill finna bus dig sin ruåhan Un ska de mina omår all goddag Je det enstå av tanke på tid som var. Alla sjämen hallo. Och den böljande våg låter tanke på illa med vinden hem till den i har kär. Alla sjämen hallo. Och den böljande våg låter längtan på vingar och flyga. Hjem med storm og vind henne til din fann Min sjel vil finne hos deg sin ro och ham Hun skall deg minne om bor alle på dag Ge en stund av tanke på tid som var Alla sjømen, hallo! På den bøljande våg Låt tanke få ila med vinden Hem til den ni har kjær. Alla sjømen, hallo! På den bøljande våg Låt er lengten på vingar flyga Hemåt med storm og vei Här har jag suttit och pratat om stereo och bandspelare och tv och radio. Men det där är dyra saker, säger ni. Och då säger jag att hos Östermalms Radio hittar ni kvalitetsprodukter även till låga priser. Och något problem med handpenning blir det inte, eftersom ni inte behöver betala någon handpenning här. Den första utbetalningen ni behöver göra, det är helt enkelt den första inbetalningen. Killa in till Östermalms Radio stereospecialisten på Linnegatan 13, alldeles vid Humlegården. Och ni kommer att trivas i den glada butiken. Nummer två på det tio-listan är också en före detta vinnarmelodi i det tio-sammanhanget. Ann-Katrin Jonsson i Finnspång, Jan-Erik Svensson i Katrineholm och Viveka Ottosson på Ogesta C3 i Ösmop. Det är bara en i hast utplockad trio bland alla de som önskar att höra den här skivan. Sånt är livet med Anita Lindblom. Sånt er livet, sånt er livet Så mykken falskhet Borde her, der man forlorar Vinner en annen Så har vennen, Som du har kär Han kommer om våren Så har vår Min kjærlighet fick han På alt han tog men så kom høsten Årens kjærligh Han svo var evig Bare dog Så Jeg har sett henne, han verker lykkelig, og hun er ung. Det jeg har lært meg er just dette, når hjertet svider på hundret skjøn. dit hellig ganz selig ihr haben genommen so mein selig hast ganz selig hat noch vor ihnen und das seget wenn mir En ny radio, tv, bandspelare. Ja, nog finns det med på många önskelister inför julhelgen. Och där är faktiskt Östermalms Radio något av ett fyndbutik. Där finns allt att välja på till vettiga och överkomliga priser. Jag ska upprepa några prisexempel. En transistor kan ni köpa för 74 kronor. Bandspelare finns från 295 kronor. Och så är Östermalms Radio dessutom ensamma om att ha en speciell bandshopp. Och det därmed handpenning är alltså inget problem hos Öster Malms radio. Och sen en sak till som jag sa tidigare, just för er som ny lyssnar på det här programmet D10, har Öster Malms radio lovat att för demonstration hålla öppet idag på söndagen mellan klockan 13 och 17. Så det bästa söndagstipset jag kan ge er är det här. Ni kan lösa en del av era eventuella julklappsproblem genom att kila in till Öster Malms radio på Linnégatan 13, alldeles vid Hömdegården. Och jag vet att ni kommer att trivas, för Östermalms Radio är den glada butiken. Ja, mitt härskap, så är vi framme vid nummer ett i Radio Nords svenska skivbarometer för den här veckan. Tack vare röster från inte bara ett helt landskap nästan, utan också från Benny Stenberg i Havden på Gotland till exempel, Leif Axner, Malmbergsgatan 31 till Västerås, O och Enar och Laila knutas, familjen knutas i Ninnes hamn och Karin Hult, Lövångergatan 24 i Vällingby. Det är ett ungt gäng som toppar veckans D10-lista. Sven Ingvars kvartett med Ted Ans med Karlstadösare. Og mitt øye, det blinker som sol i konstas dag Det er munter og lustig for ennere som på banen skal spenne krigere er det er, det er sjunkende sol. Det er klang i en fiol av fra døngene där en er lev og nettfjord Det er lillig og gullig, og inge den olen Avtomstam sann, så stänger det med syndsundatsjö. Hey, du bara makea ra och spret. Är en mäklacken, stamberriva, backan, knicker banna, kan. Schau, låt den knappa berend det frakkat. Nu blir detta smet kan stött husen uran. Hey, maffet sviktar ut i dans, bara spräder. Blanker er runger, bjørker skurkønger, kjøn, vaderflokser i på land, har det vædder kjøtt, fyssen går nøgonsten til har bra lustig ljursprong fyra annar på en gang han et annet annet på langt som en svag i hessjesdång, han grunnbuk der og styr, lilla gully belisj og er at de stod, nær som er rosen i hans vida gong, nej se og se burmunt og svever frem som en ros i amore alt nei. Han lerer, og han holder lille som det var forsvin Det roper vårt i skogen, det svarar med skratt Og det skumper hagarne i sommarnatt Vidak kring ballarna, trampet og trall Gu et all ha og gun lonatil vi O danssen går sønggamnde ringläde reg kante skaå Sniegere kante mot sommar sigå levr immer rondte sty O med hu men et kanllly God efter efter ett par det skjut. Hela är stannat det ventet. Elan är den där stilla. Med den basten uppendred. Då vet natten att no up, hela det har sprayat den. Ja, det var riktiga värmländska tongångar och jag tror vi ska fortsätta med värmländska tongångar eftersom jag har Kapellmästare Sven Svärd, kapellmästare för Sven Ingvars kvartett här bredvid i studion. Välkommen och grattis Sven. Tack så mycket. Och det det var väl oväntat. Ja, kan man säga. Lika roligt som oväntat då. Ja. Vad är Sven Ingvars kvartett? Vad består den av? Den består av Rune Bergman, basgitarr. Mm. Ingvar Karlsson, dragspelgitarr. Och Sven-Erik Magnusson, sax, klarinet, gitarr och sång och jag själv trummor. Du sitter vid trummorna då. Ja. Ja. ja. Den här till dans med Karlstadösrå som den har ju slagit till ordentligt. Vi har den i topp här på de 10 listan. Den ligger på vår topp 20 lista. Eh jag vet att ni har varit ute med den lite grann också. Ja, har ju varit i Norge och gjort den på TV och radio. Ja. ja. Vad gör ni in i yrkesmusiker allihopa nu? Vi är yrkesmusiker de. För ja. två år tillbaka. Ja, hur gammal är kvartetten som sång den? Eh den är 3 och ett halvt år då ungefär. Ja. Och vad händer närmast i Sverige? Ja, vi riktar in oss på sommarsäsongen på ja. folkparkerna. Ni räknar med att få ett fullt arbetsprogram. Vi ska där. försöka ta en 5-6 kväll i veckan. Mm. Det här var kul tycker jag så länge det var skoj att ha det här och var ska ni vara närmast någonstans nu? Vi ska spela i Bjälverud ikväll. Bjälverud, det låter väl vänlänskt. Ja, det ligger mellan Sund och Torsby. Ja. Ja, då ska jag be att du tar med dig till dina kollegor i kvartetten också. Priset för att ni toppar D10-listan, Radio Nords hederskepp, ni vet det här vikingarskeppet i bransch som vi delar ut varje vecka. Ta det här Svenne och hälsa dina kamrater i kvartetten så gott och grattis och lycka till. Tack så mycket. Ja, det var toppen på listan och hur såg det nu ut, vilka melodier var det som bildade den här veckans D10-lista? Jo på 10:e plats La Pachanga med Bob Bellis. Shit to shit, men att chikita. Take it easy in the lavender. Hurra La Pachanga, la la la Pachanga. På 9:e plats Gossen Ruda med Little Rivers. Gossen Ruda, han sätter skräck i hela stan. Gossen ruda står i ett gatan hela dagen. Jo 8:e plats, Violetta med Carlito Nava. Hör min son. Rioletta. Hör min son. På sjunde plats, förlåt att det handlar om tårar, min lilla bergdon. Ja. 6:e plats min polover med Lars Lönda För är den så värdefull för mig och poloven är det som är kvar Av de drömmar vi bodde en gång var På 5:e plats regniga natt med Anna Lena Lövgren som gick här föru Nummer 4 var Klang min vackra bjällra med Willmantqvist. Klang min vackra bjällra, alla min förvånar, men aldrig aldrig aldrig vi faller i utå. Och nummer 3 var La Paloma med Tom Jakobsson. Att till dig jag sender minne by. Nr. 2 var Sånt i livet med Anita Lindblom Han fick en annan, jeg har sett dem Han verker lykkelig, og hun er ung Det jeg har lært meg er just dette jag... Og som nummer ett i vekkans D10-lista Hører vi t med Karlstad-Åstra med Sven Ingarskjort Og dansen går sjøngende regn Blander rungande skratt Stiger ljungande mot sommarsky Da blir morgon desult Og med huvene på ly Går det par efter par Des det stannet ved en knut Hela neiden er still Men en trast og loppen drill Nå en natten og hele lønas frøyden Det är tio! Ni har lyssnat till Det tio, Radio Nords svenska skivbarometer som spelas upp varje söndag klockan tio femton till elva. Och den här veckan presenterades programmet av stereospecialisten i Stockholm, Östermalms Radio på Linnégatan 13, Den glada butiken i. Och här är Kai Karlholm som tillsammans med Bengt Törnkrantz som har svarat för det tekniska i det här programmet har presenterat Tio-listan för den här veckan för er. Och hur ska nu listan se ut nästa vecka? Ja, det beror som vanligt på